Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuriddunyaw wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Bagi yang cerah ini, memperkatan tanggal 24 Desember 2006 insyaallah pada Ahad pagi ini kita akan bahas sebuah buku dengan judul Sifat Shalawat dan Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung ditulis oleh Al Ustadz Abdul Hakim bin Amr Aqdar dan insyaallah juga akan dibahas langsung oleh beliau. Buku ini terbitan terbaru dari Pustaka Al Ilmu bekerja sama dengan Maktabah Muawiyah Kesempatan ini insyaAllah kita akan Adakan Sampai waktu Menjelang juur Demikian Kami harapkan Kepada Jama'ah untuk menjaga Ketertiban di Dalam masjid Selama berlangsungnya Kajian kita pada hari ini. Ma'anah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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور حسنة ومن سيئة عمله من يحره الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له واشهده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدها وخلق منها زوجها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 ومن عن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما ما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محلسات الفدعة وكل بزعات ضلالة Ulla Qulalatul Fidda Ayubat Allah Ikhwan dan Akhwan Yang saya muliakan Sesuatu yang tidak Dilakukan bagi Bagi ahli ilmu Dan para pelajar Dan umumnya kau sering yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia Ali ibn Abi Thalib Rasulullah perjalanan Salaful Amma Rabbil Alamin bahwa dalam seluruh permasalahan kehidupan keagamaan kita telah dimasuki dengan berbagai macam bid'ah di mana nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah mewanti-wanti kita Berwasiat dan wasiat yang besar hawaslah kami dari perkara-perkara yang baru wa wa muhdatsatil umur fa karena setiap perkara atau urusan yang baru dalam agama dinamakan bid'ah. Nabi SAW amma ba'ad fa inna khayar al-hadith kitabullah wa khayar al-haji ajuh muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'ad sesungguhnya sebaik baik hadis perkataan adalah kitabullah ini dalam lafaz al-limam muslim dan lafaz al-limam al-nasai dan ahmad dan lain-lain fa inna asdaq al-hadith kitabullah Sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah Dan sebaik-baik Pimpinan bin petunjuk adalah bin pimpinan bin Muhammad SAW Jadi yang menjelaskan, mensyarahkan Memberikan bayan Menjabarkan, meluaskan al quranul karim Sebagai so hidayah bagi manusia Dan sejelek-jelek urusan adalah yang muhadat Muhdas adalah hal yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya Jadi yang tidak ada contoh Dalam hal keagamaan Dalam hal peribadatan Yang tidak pernah dicontohkan Ditetapkan Baik itu merupakan perintah Wajib atau perintah sunat Dari Rasulullah SAW Walah hasil tidak masuk dalam Adl-Islam Jadi muhdas Wa syarrah umuri muhdasatul Wa kulla muhdasatul bid'a' Dan setiap perkara yang muhdad. Beda'ah. Berarti beda'ah maknanya muhdad. Sesuatu yang baru dalam agama. Bukan sesuatu yang baru yang ada dalam kehidupan manusia. Yang berkembang sesuai dengan zaman dan tingkat berpikir manusia. Seperti pada zaman Nabi tidak ada pesawat. Pada zaman kita ada pesawat. Pada zaman Nabi tidak ada kendaraan yang bernama mobil dan seterusnya. Pada zaman Nabi tidak ada pengeras suara seperti ini. Pada zaman kita ada. Ini bukan bida'ah yang masuk dalam sabda Nabi tadi. Sallallahu alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis yang lain Yang menjelaskan kepada kita. Tercelanya bida'ah dan ahli bida'ah. Dan seluruh permasalah di telah dimasuki dengan berbagai macam bida'ah. Di antaranya adalah Ibadah yang um, sangat besar Yang um, termasuk bagian dari zikir Iman Rabbuna Jadla wa'ala Telah memerintahkan kepada kita Untuk berserawat Dan mengucapkan salam Kepada Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam dalam Salam zirmannya Innallaha wa malaikatahu Yusallula ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya Allah dan para malaikatnya nya berselawat kepada Nabi. Selawat Allah kepada Nabi, pujian dan sanjungan Allah kepada hamba-Nya dan Nabi-Nya dan Rasul-Nya yang mulia di hadapan makhluk, di hadapan para malaikatnya Pujian dan sanjungan Allah Taala wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah ta mengulang-ulang ta ta pujiannya kepada hamba dan Rasulnya yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedalaman al kelabu yang kering. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Wahai rasul-Nya, hingga kita kafir dengan rasul kami tidak memutuskan malaikat untuk seluruh umat manusia. Wahai rasul-Nya, ma hingga rahmat Allah kepada kami, kami tidak memutuskan malaikat." untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam banyak sekali puji kepada Allah pada beliau di antaranya inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Allah puji dan sanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam adab selawat malaikat kepada Nabi adalah memohon والله meminta kepada Allah tambahan kebaikan dari kebaikan yang telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebaikan yang sangat besar sangat tinggi. Bahkan beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Kebaikan yang Allah berikan kepada beliau, an-nubuwah war risalah. Kenabian dan kerasulan. Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk seluruh umat manusia, bahkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau Al-Qur'an. Mukjizat ilmiah satu mukjizat yang dapat disaksikan dengan mata kepala oleh orang yang hadir pada ketika turunnya wahyu pada masa itu dan orang-orang yang sesudahannya sampai pada zaman kita sekarang ini dan seterusnya mendekati hari kiamat sampai hari kiamat. Mukjizat ilmiah mukjizat terbesar yang diberikan kepada beliau ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau tetapkanlah kepada beliau ke syariat yang كامل yang sempurna yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga dan dari siapa pun juga al yauma akmaltu lakum dinakum watamamtu alaikum ni'amati, wa raditu lakum al Islam dinan pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu dan aku telah cukupkan di amatku kepadamu. Dan aku rewa Islam sebagai agama bagimu. Maka permohonan malaikat kepada Allah. Agar memberikan tambahan kebaikan. Dari kebaikan yang asal yang ada pada beliau. Di antara yang saya sebutkan tadi kebayik nubuah dan risalah diutusnya beliau untuk seluruh umat manusia diutusnya beliau dengan rahmat bagi sekalian alam untuk diturunkan kepada beliau kitab Al-Qur'an mukjizat terbesar beliau Ditetapkan, diturunkan kepada beliau syariat yang sempurna dan Allah Subhanahu wa taala memulang-ulang pujiannya kepada beliau di dalam Al-Qur'anul Al Karim tiada yang memuji lebih daripada pujian Allah kepada beliau tiada yang memuji lebih tinggi daripada Allah jalla wa ala setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penghuni alam ala yang tinggi untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penghuni alam sufla yang rendah bumi itu manusia orang yang beriman dia yang beriman Sallu alaihi wa sallim taslim Pada hari bersalawatlah kepada beliau. Wassalamu' taslim dan ucapkanlah salam dengan sungguh-sungguh kepada beliau. Semudah kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salam wa salam alaihi. Nah, salawat dan demikian agung, salawat dan salam yang demikian agung, yang demikian yang Allah subhanahu wa taala berintahkan kepada. Orang-orang yang beriman untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau telah dimasuki dengan berbagai macam bid'ah. yang dibenci oleh Allah Taala. Di mana Allah telah telah katakan, jadi hariya ma'akul kulluqun dijamu pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Kemudian kita memberikan catatan kaki terhadap firman Allah Maka kita kenal ada bermacam-macam selawat Sayang saya tidak sempat atau tidak kebur waktu membawa satu kitab Selawat-selawat bedah yang begitu banyak Yang dapat dengan mudah dibeli di toko-toko buku ia ya, pemilik yang tidak memelihara buku-buku yang harus dijual. Mana buku yang baik dan mana buku yang tidak baik. Bermacam-macam kitab dengan bermacam-macam selawat yang tidak ada asal usulnya dari Islam, kecuali dibuat-buat diada orang dengan rasa selawat. Yang sebahagian dia justru bertentangan dengan syariat Allah beradami. Bahkan mengerjakan larangan beliau. Beliau pernah sebelum sebuah hadis Sahih dibuatkan di Liban, di Kauari, di lain-lain. Lalu terulihkan apa yang niscaya disembunyikan. Jangan kamu intrah, intrah. Memuji, menyanjung, melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh agama, sebagaimana orang-orang nasara telah melampaui batas dari memuji Ansa bin Maria. Fāinna ma'na abdun Sayyidinilāraim raikan abdun Hamma tabuluh al-Allāhi wa rasuluh wa rasulī. Katakanlah olehmu <tut> Sayyidinil Hamdallāh dan Rasulnya di Disebagian selawat itu disamakan derajat nabi dengan derajat ilahiah ketuhanan. Dan lain-lain. Bahkan dari sebagian itu ada yang meminta langsung kepada meminta kepada Allah dan perantara nabi. Mungkin kita semua hafal dan pernah mendengar selawat ya Rabbi bil Mustofa wallik maqsudana dan lain-lain atau selawat naria dan lain, -lain. jumlahnya puluhan ratusan. Pada selawat amal yang sangat tinggi, nanti akan kita lihat sebahagian hadis diantara buah orang yang sering berselawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan Semakin cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu di muka kitab ini saya bawakan beberapa hadis. Wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi yang Mulia, mulai dari halaman 8 di hadis Anas bin Malik. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ الْمُعَمَّينَ حَدِيث صَحِيرٍ الْمُقَارِنَةِ مُصْلِمٍ Wafir riwayat Muslim dan Nisai hingga aku agab ellihi dari ahlihnya wabalihi. Berkata Al bin Malik. Tlah bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam tidak beriman salah seorang kamu. Ia tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai dari anaknya dari orang tuanya dari manusia semuanya. Dalam riwayat Al Imam Muslim. Sampai akul pih di cittai dari ahlinya Adab dari isriya Wa dan dari hartanya Hadis yang lain Halaman sebulu Yang di rewayatkan adalah al-Bukhari Dan lain-lain Ahabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa nafsi bihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi Barakata Abu Hurairah bisungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara demi Allah yang jiwa kuburan kita nangga Ya beriman salah alaihi dari kamu Yaitu tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu Sampai aku lebih dicintai Dari orang tuanya dan anaknya Bahkan yang lebih menarik lagi Apa yang dikeluarkan oleh al imam al-Bukhari Pada halaman 10 dan 11 Dari jalan Abdullah bin Hisham Dia berkata كل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له المغفر بركاته عبد الله بن هشام kami pernah bersama dani sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang tangannya Umar bin Khattab Umar bin Khattab kemudian Umar berkata kepada beliau يا rasulullah الله ant ahtu إلي من كل شيء إلا من nafsi Ya Rasulullah, sungguh Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu Kecuali terhadap diriku Jadi Umar Ruta khattab berkata kepada Nabi SAW Engkau lebih aku cintai Min kulli syair Dari segala sesuatu Illa min nafsi Kecuali dari diriku sendiri Fakala Nabi SAW Maka Nabi SAW bersabda لا walani nafsi biyadi hatta akuna hubba ilayhi ilayka min nafsi tidak yang belum demi allah yang jiwaku kulitannya sampai aku lebih engkau cintai dari diriku faqala lahu allah maka umar pun berkata kepada beliau fa innahul an walla la anta habb ilayya min nafsi berkata umar kepada beliau maka sekarang sesungguhnya Demi Allah, amkau lebih mencintai diri kamu. Fakahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, Alaa ya Umar, sekali, sekali engkau mencapai iman yang sempurna. engkau mencintai lebih dari segala sesuatu termasuk terhadap diri muslih. Demikian yang diperintah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan jalan menuju ke adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam salah satu sunnah beliau adalah berserawat dan mengucapkan salam kepada beliau sesuai dengan apa yang beliau perintahkan oleh kerana itu para sahabat Ridwan Allah alaihi jami'am ketika turun ayat tadi Ya ayuhal ladhina sallu alaihi wa sallihu taslima tidak ada seorang pun di antara mereka yang merangkai kalimat, membuat kalimat-kalimat selawat kepada beliau. Tidak ada dan tidak ada seorang pun di antara mereka. Mari kita lihat sejumlah sifat selawat yang umumnya dibaca di dalam salat atas pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian kesatu pertama, sifat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari halaman 17 dan seterusnya. Riwayat yang pertama halaman 18 dari jalan Ka'ab bin Unturah dan seterusnya dia bertanya ya Rasulullah di yani para sahabat bertanya halaman 21 dia ya Rasulullah sesungguhnya kami telah mengetahui bagaimana cara dia kami mengucapkan salam kepada para sahabat tahu mengucapkan salam kepada nabi ini yani dalam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu di dalam uh, tahian dalam tahian atau assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alal Maka bagaimanakah cara kami berselawat kepadamu? nya Ali sahabat bertanya. Tidak menyusun kalimat, menyusun selawat, membuat-buat selawat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, "Yaiyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sahabat orang Arab asli fasih dalam berbahasa Arab. Bahkan ketika di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Arab, salat sangat tinggi di sini. Orang berlomba-lomba mengucapkan syair-syair yang sangat indah, dan mereka memiliki Kepastian yang luar biasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mukjizat kepada nabi-nabinya sesuai dengan keadaan kaumnya. Pada zaman Musa alaihissalatu wassalam ketika itu sedang berkembang ilmu sihir di mana-mana orang ingin menjadi pujinja maka Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat kepada Musa yang dapat mengalahkan seluruh penyihir pada zaman Isa al-Bariyah alaihissalatu wassalam ketika itu sedang berkembang ilmu pengobatan macam macam orang mengobatinya. maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mujizat kepada Aisyah bin Maryam Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keparang tangguh dengan izin Allah dapat menghidupkan orang yang mati, dapat mengobati orang yang berpenyakit buta, dapat mengobati orang yang berpenyakit soppak dan lain-lain mujizat yang Allah berikan kepada Aisyah bin Maryam. Nah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sejak berkembangnya ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab, dan mereka berlomba-lomba bersyair dan mereka uh, mengucapkan kata-kata yang sangat fasik dan tinggi-tinggi di bahasa Arab ketiga ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mukjizat. Kabar Rasulullah SAW yang dapat mengalahkan seluruh penjajah di ini. Yang paling kuasa berbasara pun kalah. Itu Al-Qur'anul Karim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kunullah tantangan yang wala orang-orang yang ingkar kepada-Nya. in kuntum tuhibbul Allah kul in kuntum fi rayb mimma nazzala 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mitslihi wa dumshu laga'ukum kuntum Mendoilah untuk saudari. Katakan jika memang kamu berada tetap dalam keraguan terhadap Al Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat yang seperti yang semisal Al Quran. Fakta di surat ini Yang seperti Al Quran, Al Quran di dalamnya penuh dengan muhasabah, keindahan bahasanya. Usluhnya, gayanya Perintah dan larangannya Berita-berita yang gaibnya dan seluruh Buat yang seperti Al-Quran Dan ajak Penolong-penolong kamu Selain dari Allah Jika memang kamu menang bahwa Al-Quran itu bukan kala Nah para sahabat Yang hidup pada zaman itu Mereka pasti dalam berbahasa Arab Tapi mereka tidak membuat salat-salat mereka bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana cara kami berserawat kepadamu? Ini manhad para sahabat Beritahu Allah Di dalam Al-Quran Ini merupakan kaedah yang besar Allah perintahkan selawat Allah perintahkan salat Allah perintahkan mengeluarkan zakat Allah perintahkan untuk menerikan ibadah haji Allah perintahkan untuk berdoa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berpikir Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu Para sahabat tidak membuat tata cara berzikir seenaknya. tidak membuat lafaz-lafaz selawat, kemudian cara-cara berselawat seenaknya. tidak membuat tata cara solat seenaknya. Dan sungguh mereka apa? bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini merupakan perintah Al-Qur'anul Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam Al-Qur'an Azhim, "Allah" وعتيه الرسول تعادل أكبر الله تعادل أكبر الرسول وما تبهر الرسول فهضوه وما لهاكم عنه فقده أبي الرسول بريكا كما نفاء مؤنبيه لأفر رسول تقاه صموا فنصابا رضي الله عليكم جميعا مقول لان كان سجلت السؤال فرما صلاعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أمران كان مني كنتي على القرآن الكريم مع مالكا القرآن الكريم ومنه يفرنت على الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا جعاكم لما يريكم هيا أولا أولا من إذا ما أحدنا الله dan bagi Rasul, apa bila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan kamu, ida dah apa, ida dah iya, doil kata ganti iya kembali kepada apa, kembali kepada siapa, kembali kepada Rasulullah SAW dan lima yang hidup untuk menghidupkan kamu. Jadi hakikat orang yang hidup, orang yang menjawabkan panggilan Allah dan panggilan al Rasul. Pernah itu jauh sekali para sahabat dari perubahan macam mana. Mereka tahu hak Rasul demikian besar, demikian abu. Bahkan seseorang tidak dia katakan taat kepada Allah kalau dia tidak mentaati Rasul. Meyuti al Rasul, Meyuti Allah, Meyuti al Rasul kepada atau Allah. Barulah siapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah dan lain-lain ayat banyak sekali tidak kurang di 40 tempat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ketaatan kepada Rasul. Mengulang-ulang ketaatan kepada Rasul. Oleh kerana itu para sahabat ketika para sahabat berada dalam salat sedang salat dipanggil oleh Rasulullah SAW, alaihi hey, wasallam, Langsung dijawab. Di Ada dua kejadian Kejadian yang pertama oleh Ubay bin Ca'ab. radhiyallahu ta'ala anhu, Ketika itu Ubay sedang bersolat. Baru dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hai Ubay. Ubay, Ubay. Ubay tidak menjawab. Tidak menjawab. Dan tetap bersolat. Kemudian ia ringankan bersolatnya. Selesai bersolat dia datang kepada Rasulullah SAW. Diterbitkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menghalangimu untuk menjawab ketika aku memanggilmu? Jadi kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Ubay menjawab, saya sedang salat ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan ke Allah swt bertimban. Tidak, kaum kau dapati apa yang Allah wahyukan kepadaku. Ya ya, yang amanu. Istighfarilillahi wal-Rasul. Ida dagum lima yuwikum. Benar. Dan saya tidak akan mengulang lagi. InsyaAllah Kata Umar. Ini hadis agung, salaf besar sekali. Jadi wajiblah limam agamah, limam nasaid dan lain-lain hadis Al-Sahih Kejadian yang kedua oleh seorang sahabat yang lain, Abu Sa'id al-Mu'anna. bin al Abu Sa'id al-Mu'anna. Bukan Abu Sayyid dan Kudri. Sama kejadiannya seperti. Ubay bin Ka'ala ya Rasulullah SAW. Kemudian dia. Tidak menjawab, atau menjawab panggilan Rasulullah, ya Rasulullah SAW. Selesai salat. Dia datang ke Rasulullah SAW. Bintangkan ya Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak menjawab panggilan. Jika aku panggil. Saya sedang salat. Kemudian Rasulullah SAW berdaril dengan ayat tadi. Bukankah Allah SWT telah memerintahkan secara mutlak. Ya Bukankah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, Ya orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul, jika kamu riba (mendapat) rahmat." Hai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah yang diperkenankan Allah dan bagi Rasul. Apabila Rasul memanggil kamu, untuk apa? untuk menghidupkan kamu. Maka hiduplah para sahabat Dengan mengijabahkan panggilan Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Karena itu Tidak satu pun permasalahan Peribadatan, keagamaan, al-Islam Yang tidak mereka pulangkan kepada Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Kejadian yang dibikin banyak sekali Kalau kita membuka kitab-kitab hadis Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan lain-lain Kita akan temukan kejadian seperti itu di antaranya adalah berbicara tentang salawat dan salam kepada Nabi yang Mulia Sultan. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, Kaif nusalli Ali? Ini riwayat yang pertama. Lihat riwayat yang kedua, halaman 22. Dari Jalan Abu Humaid al-Sa'idi, Al-`Amr bin Sulaim al-Zarqi b. al Abu b. Abi al-Sa'idi, Annahum nahum Ya Rasulullah, abbas b. Abi Humaid Lihat. Ya Rasulullah, "Kaifa nusalli alayh?" Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bila saja kami berselawat kepadamu?" Kala beliau berkata, "Allahumma shalli wa sallim." Riwayat yang ketiga halaman 25. Al-Abī Mas'ūd al-'Abī Mas'ūd al-Anṣārī qāla أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادها فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك لها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأله ثم قال قال رسول الله صلوا الله وسلم قولوا اللهم صل على محمد الى اخره يعني من ابو مسعود الانصاري mendatangi kami Yang datang kepada kami sedangkan kami ketika itu berada di majlis sa'd Sa bin ubada sa'd Sa bin ubada radhiyallahu ta'ala dari kaum anshar maka bashir bin sa'd Sa bertanya kepada beliau Amarlah Allah taala untuk nsoli عليه. Allah taala telah memerintahkan kita untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah wahi Rasulullah. Fakayfa nsoli عليه? Maka bagaimana kami berselawat pada? Bagaimana cara kami berselawat pada? Ia, akhlak yang dimiliki tinggi. Para sahabat tidak mendahului nabi yang mulia beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah harus dengan perantaraan Nabi yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan surah lihat manhaj cara beragama nya para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Fakayfa nusalli Lihat riwayat yang keempat. على 29. juga dari jalan Abu Mas'ud, Abu bin 'Amr al-Ansari, jalan yang kedua riwayat yang kembali. أن أبي مسعود الأكبر تبرع عمر قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صللين في صلاة لا صلى الله عليك yang artinya dari Abu Mas'ud Abu Din Awal dia berkata datang seorang laki-laki sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Sallam dan ketika itu kami pun berada di sisi beliau maka laki-laki itu berkata Ya Rasulullah, Amma Salamu Alaihi wa Ya Rasulullah, ada mengucapkan salam kepada kamu. kami, telah tahu baik di jalan maupun di luar salat. فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ إِذَا نَحْ نُصَلَّيْنَ فِي صَلَاتِنَ صَلَى اللَّهُ Maka bagaimana cara kami bersalawat kepadaMu? kamu? Ketika kami, di dalam salat. Ketika kami, salat. Dalam salat untuk bersalawat kepadaMu. kamu, bagaimana caranya? Semua bersalawat Allah atasmu. Salat Allah alai. Qala, rasulullah sallam hatta ahbabna حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُولَ لَمْ يَسَلْهُ فَقَالَ إِذ Kemudian Rasulullah selesai dia Sehingga kami Ingin kalau sekiranya laki-laki itu Tidak usah bertanya Maka beliau menjawab Ila sallaitum Alaiyya taqul Apabila kau berserawat kepadaku Maka ucapkanlah Allah Allah ala Muhammad Ala Muhammadin Nabi'il Al Umi'i Ila Riwayat yang kelima dari jalan Al-Abi Sa'id Al-Khudri Halaman 35 Qala Qulla Ya Rasulullah Hada tasrim Fakaifu nusalli alayhi Dari Al-Abi Sa'id Al-Khudri Dia berkata Kami bertanya, Jadi para sahabat bertanik Ya Rasulullah Hada tasrim Ya Rasulullah Ini salam Menghujatkan salam kepada mu Kami telah mengetahui Itu yang dimaksud Fakaifu nusalli alayhi maka bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Lian. Lagi-lagi kita temukan riwayat ini. Berulang-ulangkan. Berulang-ulang. Dari delapan sifat selawat yang saya jelaskan di sini. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an bertanya, "Kaifa nusalli alaihi?" Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Ini merupakan qaidatun azimah, kaidah qa yang besar segala sesuatu dipulangkan oleh Rasulullah ya Rasulullah bagaimana kami berzikir kepadamu, bagaimana kami salat mendirikan salat, bagaimana mengeluarkan zakat, bagaimana menunaikan ibadah haji, dan seterusnya ini salah satu kaedah dari kawain syarat, kaedah-kaedah agama dalam menarik cara dan sikap peragama yang salat besar, tanya bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW tidak ada melihat kepada sunnah da, beliau Dari mana? dengan perantara siapa? dengan perantara al ulama al-ulama wa rafatul al anbiya para ulama yang keluar Nabi mengamalkan perintah Allah jadla wa'ala tanya kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu karena ahli ilmu perantara antara Nabi dan umatnya yang menjelaskan apa yang datang dari Rasulullah Rasulullah SAW Rasulullah SAW perantara antara khaliq dan makhluk makhluk dan khaliq, bukan perantara dalam arti penyembahan peribadatan kalau kita peribadatan kepada Allah jadi menjembah Rasulullah SAW meminta kepada Allah dengan perantara Rasulullah SAW tidak perantara tablid dalam menyampaikan risalah Rabbul Alamin Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan dari delapan macam selawat, sifat selawat yang saya ketahui. Dari penjelasan, dari keterangan yang saya dapat di hadis-hadis Rasulullah SAW dari kitab para budabak, kita lihat tidak ada satu pun lapang sayyidilah. Bantum yang pegang kitab saya beri waktu berapa menit ada tidak lapas sayidina dalam sifat selawat yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat dan ini tercantum di seluruh kitab hadisnya saya catat saya terangkan jusnya jilidnya nomornya mungkin ada perbedaan tapi di situlah tempatnya Ibu bukhari muslim abu daud ahmad berpuluh banyak sekali Hampir seluruh kemampuan saya, saya tuangkan. Kali ini kitab paling saya cintai. Dan awal-awal karangan saya. Awal-awal saya mengarang kitab ini. Lama saya tanam. Sekian tahun lamanya baru diterbitkan. Periksa. Coba berapa menit saya mencari. Ada tidak lapan saya hidup? Dari riwayat pertama sampai beri delapan riwayat. Delapan sifat. lihat yang bawa kita lihat lihat saya tidak ada dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan selawat kepada beliau dengan tambahan sayyidina walaupun beliau sayyid beliau sayyidul ambiyah wal mursalin tapi ini bentuk berita khabar tapi dalam berdoa mengucapkan selawat tidak ada lafaz sayyidin walahal yaw anak sayyid walil adam yawal qiyamah dalam hadis Bukhari Muslim sayyid sayyidni ala pada hari kiamat ini bentuknya apa berita dalam pengucapan selawat tidak ada lafaz sayyidin siapa yang memberikan tambahan lafaz sayyidin Jutaan, bahkan mungkin berpuluh juta kaum muslimin di negeri kita ini. Kalau bersalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam atau di luar salat, selalu dengan tambahan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina dan selanjutnya dan selanjutnya. Siapa yang memberikan tambahan ini? Padahal para sahabat sebulan-bulan dia mengucapkan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم. واللي سببناه ما بريء. صلى الله عليه وسلم. أتو عليك الصلاة والسلام. أتو وجبان سلام السلام على النبي. أتو السلام على النبي ورحمة الله. أتو السلام على النبي ورحمة الله وركايه. أتو اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. لا تلاعب الزينين. Juta-juta kaum muslimin dalam sahaja menjawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Ibrahim Dari mana tambahan itu? Padahal yang diberi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para besar tidak ada satu pun hadis yang tidak Apabila aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis, maka jangan sekali-kali kamu memberikan tambahan. Jadi hadis sahih yang diberi oleh Nabi Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Kita lihat bab yang kedua menjelaskan tentang keutamaan selawat dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 buah hadis saya bawakan di dalam kitab ini yang menjelaskan dari hadis-hadis yang sahih tentunya. Yang menjelaskan tentang keutamaan yang begitu besar bagi orang yang terselamat kepada beliau Hakeks sekali <tuh> saja. Seperti hadis yang pertama. An Abi Huraywat Alaman malik Abu An Abi Huraywat bawl. Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Man Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi ash dari hadis riwayat berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda barangsiapa yang berselawat kepadaku sekali saja niscaya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali yakni Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran kan -kan yang jadi 10 bagaimana orang yang sering berselawat kepada beliau 2 3 kali dan seterusnya ini sekali selawat Semikian juga hadis yang kedua Kemudian hadis yang ketiga Halaman 55 Halaman 55 An-Anas ibn Malik Qala Qala Rasulullah s.a.w Man salla alaih salatan wa'fidatan s.a.w Asyra salawatim waqut Tats anhu hasyru Khati'atin Rufi'adzahu hasyru darjad Dari Anas ibn Malik ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang berselawat kepadamu, satu kali selawat misalnya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali, dan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan dan diangkat baginya sepuluh terajat lihat keutamaan berselawat kepada Nabi, tentunya harus dibina atas dasar ikhlas Allah Ta'ala dan mutabaatul Rasul dalam rangka intibah mengikuti Rasulullah SAW dan dengan cara-cara yang sunnah bukan dengan cara-cara yang belah dengan lafaz yang sunnah dengan cara yang sunnah dan sifat yang sunnah dengan bilangan yang sunnah dengan waktu dan tempat yang sunnah baru kita akan memperoleh dan mengharapkan ganjaran yang memiliki yang besar Allah berselamat 10 kali Dihapuskan kesalahan Sepuluh kesalahan Dan diangkat sepuluh derajat Bagi mereka yang menguncaukan Salawat dan salam satu hari. Seperti yang kita katakan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala, ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala al Nabi Itu saja Sepuluh kali Allah berikan Kemudian hadis yang keempat Ana Abdullah bin Abi Talhah al-An'idhi qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a yawmin wa bi-shurur bi-wajhihi. Abdullah dari bapanya iaitu Abu Talha ia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi pada satu hari pernah datang kepada kami dan kegembiraan tampak di wajah beliau. Faqulna maka kami Berkata ya Rasulullah, inna naral busra fi wajhika lam naq daraha. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah melihat kegembiraan nampak di wajahmu yang belum kami melihat, yang belum pernah kami melihat sebelum ini, kami belum pernah melihatnya. Fakala al jabal jawab beliau benar, innahu atani malakun wa fi riwayat jibril. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang malaikat. فيلم salah satu riwayah telah datang kepada mun jibril fa qala li lalu jibril berkata kepadamu ya muhammad inna rabbaka yaqul yaqul lak ay ya muhammad sussud al rabbni bertfirman kepadamu amma yurdhika alla yusalli alayka ahadun min ummatika illa sallayta alayhi Hai hey Muhammad, sesungguhnya Rabbim telah berfirman kepadamu. Tidakkah engkau senang, kau reboh. Bahawa tidak seorang pun di antara umatmu yang berselawat kepadamu satu kali selawat. Melainkan aku akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Dan tidak seorang pun dari umatmu yang mengucapkan salam kepadamu satu kali salam. Melainkan aku akan mengucapkan salam kepadanya sepuluh kali. Kulutur, kata Rasulullah SAW kepada Abu Talha. Saya menjawab, Balai Rabbi iaa wahai Rabbu, saya Rabbu. Ini hadis yang mulia, hadis yang sahih. Bisa dilihat takrifnya di kitab saya ini menjelaskan alangkah besarnya kultaman berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi yang muliaﷺ. Lihat hadis yang kelima al-amanah pulu. An-Nabillahimni Mas'udil Qala, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innalillahi malaikat syi'ain fi al-ardi yubarliquni min ummiyyat salam. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di permukaan bumi, yang menyampaikan salam, yang menyampaikan salam mereka kepada aku, yaitu salam ummatku kepada, kepada aku, yubarliquni min ummiyyat salam. Mereka, para malaikat yang bergelik di permukaan bumi itu Menyampaikan kepadaku Salam umat Jadi seperti kita ucapkan salam Pada Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu satu kali salam Sebulan-bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas sekalian dengan salam Allahumma salli Wasallim ala nabi Ala Rasulillah Ala Muhammad gambaran hadis yang keenam. Al-Habib Murairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. Dan Nabi sesungguhnya Rasulullah SAW alaihi bersabda, tidak seorang pun, jadi tidak seorang pun dari umatku yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan rohku kepadaku. Sampai aku jawab salamnya Ayatika kawasan Rabbul Alamin Kemudian hadis yang katul Halamat namqun luar An Abi Hureyata Qala Rasulullah SAW La taj'aluhu yutakun kubura Wa taj'aluhu qabri ayina Wa sallu aliyya Fa inna saratahum tablughni Hayat kuntum Dahi Abiy Hureyata Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, dan jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan ait yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kalau kubur dan disunat tidak boleh, Apalagi kubur yang selain beliau? Dan berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku. Gimana saja kamu berani? Kita berselawat di sini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi fa inna salatakum tubluuni 'aythu Kemudian hadis ke-8, hadis yang sangat besar sekali dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, "Kaanar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dhahab rusulus al qama fa Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah lewat sepertiga malam yang pertama, maka beliau Berdiri dan beliau berkata, Ya ayuh nasulku Allah, wahai manusia ingatlah Allah, ulku Allah, ingatlah jadu rajifah, jadu rajifah, tetsbangah rajifah, jad al maut bimafih, datang kematian dan apa yang ada pada kematian itu, jad al maut akan datang kematian dengan apa yang ada padanya, iaitu dengan dengan kepayahannya. Dengan berburu arah setelah kematian dan seterusnya Ya Rasulullah SAW memperingati manusia Agar ingat kehidupan sesudah Kehidupan dunia ini Kehidupan sesudah kehidupan dunia ini Kehidupan akhirat Yang diawali dengan kematian dan seterusnya Kalaubai, berkataubai berkata, Fakultu berkata, berkata, berkata, berkata, ya Rasulullah Inni uksiru Inni uksiru salata alaika Fakam aj'al laka min salati Ya Rasulullah saya sering berselawat kepadamu maka berapa banyak saya jadikan untukmu jadi selawat salatku jadi selawatku kepadamu berapa banyak Ya Rasulullah fulan masih terserah kepadamu mau selawat berselawat kepadamu satu kali boleh mau dua kali boleh tiga kali dan seterusnya qultu arudu bagaimana kalau seperti seperempatnya qala masih terserah kepadamu fa in kalau engkau tambah lagi maka itu lebih baik bagi Qultu pertis, bagaimana kalau setengahnya? Qala mashik, terserah kepadamu. Wa in ziddta fa huwa khairul tambah maka lebih baik. Qultu pertis, bagaimana kalau 2/3? Qala mashik, terserah kepadamu. Fa in ziddta fa huwa khairul tambah maka lebih baik bagimu. Qultu aj'al, aj'al laqis salati kullaha. Arbu akan jadikan untukmu salawatku semuanya. Kata, "Jadi, tukfahamkan. Waktu dia wayat, jadi, yufikah Allah Subhanahu wa Taala, ahmak min dunia kwa akhirat. Yufarulak Yang artinya, kalau demikian, jadi seluruhnya kau untuk berselawat kepadaku. Jadi yani banyak sekali kau berselawat kepadaku miscaya akan dicukupi segala keinginanmu Allah akan mencukupi segala Allah ta'ala akan mencukupi segala keinginanmu dari urusan duniamu dan akhiratmu dan akan diampunkan dosa-dosamu seluruh hadis yang datang mengenai kutawal selawat masuk ke dalam hadis yang mulia bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam maka keutamaannya, segala keinginannya dari urusan dunia dan akhirat akan dipenuhi oleh Allah. Pertama, yang kedua akan diampunkan segala dosa dosanya. Kemudian pada halaman 68 saya jelaskan sifat pengucapkan salawat asalamualaikum Nabi atau asalamualaikum as Nabi wabarakatuh atau asalamualaikum Nabi wabarakatuh itu sekoran uh, Quran. Kemudian setelah keutamaan salawat yang demikian besar maka pada bagian ketiga tempat-tempat dan waktu-waktu yang disyariatkan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat halaman juz tempat-tempat dan waktu yang disyariatkan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu wasallam. Yang pertama di dalam salat di waktu tasyahud atau tahiyyah awal dan akhir. Berdasarkan hadis yang saya tulis di halaman 75 ketika Rasulullah SAW mendengar seorang berdoa dalam salatnya tetapi dia tidak mengucapkan tahiyah dan dia tidak bersalawat kepada Nabi SAW lalu Rasulullah SAW mengatakan tergesa-gesa orang itu. kemudian beliau memanggil orang itu lalu beliau berkata kepada orang itu ila salla ahadukum fal yabda fi tamjidi rabbihi وفي روايات بالتحميد الله والسلاة عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعض بمشاء لنرتيجه أبا بيلا سمع صورا قمو صلاة ماكا يهلي حتيكا يدلوك تحية تشهد أول فأخر هدك لدي أملاي من موجي ربنا dalam riwayat memuliakan rabb dalam riwayat yang lain memuji Allah menjunjungnya kemudian berselawat memuji dan menjunjung Allah dalam salat adalah ketika tahiyat at-tahiyatu wabarokatussalawatu thoyyibatu as-salamu di situ ada salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wa alannabiyyu kemudian baru mengucapkan salat setelah itu thumma yadmu ba'du bima shah. kemudian setelah itu boleh dia berdoa apa yang dia mahu Hadis yang mulia ini bersifat armah, umum. Untuk tahiyyat awal dan tahiyyat akhir. Karena itu para ulama mengatakan. Sarawat di tahiyyat awal. Hukumnya sunat disukai. Sedangkan di tahiyyat akhir. Hukumnya wajib. Yang berdosa kalau ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah salatnya. Yang kedua. Di dalam salat jenazah. Sesudah takdir yang... Kedua Halaman 80 Biar ini sesudah takbir yang kedua Takbir yang pertama Dalam solat jenazah Kita membaca Al-Fatihah Takbir yang kedua Kita membaca selawat Allahumma salli ala muhammad wa ala ni Seperti selawat dalam solat tambrin ketiga dan keempat doa. Kemudian pada halaman 81 yang ketiga setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat kepada beliau. Dalilnya banyak sekali di antaranya hadis yang saya bawakan al-bakhilu man zuqirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayhi. Halaman 82. Orang yang fikir hakikat orang yang kikir adalah orang yang disebut selama aku kemudian dia tidak berselawat kepada kemudian yang keempat halaman 85 sesudah mendengar adhan sesudah mendengar adhan dalilnya adalah an abjullah ibn amr ibn al-az anna husamihan nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul Iza sami'tumul muazzin faqulum misla ma ma yabur. Dari Abdullah bin Amar bin As, bahawa dia pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila kamu mendengar Muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Muadzin. Suma sallu alaih, kemudian bersalawatlah kepada fa fa'inna buman salla alaih salatan sallallahu alaihi biha asharan. Kemudian berselawatlah kepadaku karena sesungguhnya barangsiapa yang berselawat kepadaku Satu kali selawat, niscaya Allah akan berselawat kepadanya Sekuluh kali selawat. Thumma Saluh Allah al-wasilah Fa inna ha manzilatun fil jannah La Tam illa Li min imalillahi Wa arju an akuda ana huah Fa man al-wasilah Hallat selahu al-shaba'ah Hallat selahu al-shaba'ah Kemudian mintalah kepada Allah untuk al wasila. Ini kita Allahumma rabbi alikidawatil damah al salatil qalimah asimuhammad al wasila dan al fadila. Wabarakumahumahmudilladhi wa anta. Adapun tambahan sesudah-sesudah itu, Ya rahimal rahimin, innaka la tuhli dan lain-lain tidak ada yang sah hadisnya, bahkan sebagiannya tidak ada asal musulnya. Maka selesai adan, selesai, selesai. Muhasdin mengucapkan, ada Muhasdin, sunat kita mengikutinya. Kemudian selesai adan, sunat kita mengucapkan shalawat, Allahumma salli ala Muhammad, buram buramnya. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma rubba alaihi tawhid. Kemudian ada lagi ada beberapa faedah dalam halaman 87 saya terangkan beberapa faedah yang berkaitan dengan adan. Kemudian pada halaman 95, ketika masuk masjid dan ketika keluarnya, ada beberapa buah hadis saya bawakan kerana kita pun sudah mengucapkan salam, selawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk dan keluar dari masjid Allahumma salli wa sallim ala an-nabi Allahummaftah li abwaaba rahmatik adayrulukan dengan al bismillah al bismillah Allahumma salli wa sallim ala an-nabi Allahummaftah li abwaaba rahmatik masuk keluar dengan al bismillah Kemudian yang keenam setiap duduk di majlis seperti, ya atau majlis-majlis yang umum, majlis, majlis, majlis dalam urusan kewangan atau keagamaan. Di antara hadisnya adalah pada halaman 101. sarakusahu al-abiulayy ratu al-nabi sallallahu alaihi wasallam makan majlis kaum majlisan, lam yadhkur Allah, walam yusallu ala. على نبيهم إلا كان عليهم تردا يوم القيامة فإن شاء أن وإن شاء أن تضر لهم. بالسنّة كان بعض العلماء يقولون واجب برثكل وصلواته عليه. من النبي عليه الصلاة والسلام. هو سمعه. لا أحد يتكلم. لا أحد يتكلم. لا أحد يتكلم. لا أحد يتكلم. لا أحد يتكلم. لا أحد يتكلم. Dan tidak bersalawat kepada Nabi mereka, melainkan hal tersebut merupakan kerugian atas mereka pada hari kiamat. Jika Allah mahu, Allah hendak mereka; jika Allah mahu, Allah ampunkan mereka. Lampah yang terakhir itu yang dipergunakan oleh ulama untuk menentukan hukum wajibnya berzikir dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam majlis. Kemudian yang ketujuh, pada waktu berdoa sunat sebelum berdoa setelah memuji dan menyanyiuj Allah meminta kepada Allah dengan perantara nama-nama yang mulia lalu bersolat kepada Nabi saw. Kemudian kedelapan pada waktu malam Jumaat dan hari Jumaat ada beberapa buah hadis saya bawakan. Uh, di sini Nah itulah beberapa uh, Tempat kemudian Pada halaman 113 Kita pun diperintah Untuk mengucapkan salawat dan salam Kepada nabi-nabi yang lain Berdasarkan firman Allah Wassalamun ala'l-mursaleen Dan salam keselamatan dan sejahtera Atas waran Rasul. Dan sabda Nabi S.A.W Sallu ala amdiya Illahi wa Rasulihi Fa'inna Allah ba'athamu Kama ba'athamu Berselamatlah kepada para Nabi Allah Dan Rasulnya Karena sesungguhnya Allah telah mengutus mereka Sebagaimana Allah telah mengutus Berkata Musa Alaihissalatu salam." Nah Ini lagi yang uh, Bagian-bagian tempat-tempat di mana disunatkan dan sebagiannya wajib kita berselawat kepada Nabi sepanjang yang saya ketahui. Kemudian yang terakhir adalah bid'ah bid'ah dalam selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya tidak membawakan secara rinciannya, tapi saya terangkan kajiannya. Perhatikan pada halaman trans 17. Di antara bid'ah bid'ah selawat tersebut ialah Setiap selawat yang datang dari hadis-hadis yang daif Yang sangat daif Atau daif mencintai Atau hadis-hadis yang maudu Yang palsu Atau segala macam riwayat yang tidak ada asalnya Sama sekali al-salah. Ini sebetulnya kaedah untuk Seluruh permasalahan Apabila datang dari hadis yang daif Apalagi sangat daif Apalagi yang palsu yang Tidak ada asal-usulnya Makin dimasukkan dalam bedaah yang kedua, halaman 118 Atau setiap sifat selawat Yang dibuat-buat yang tidak ada asalnya Umumnya dibuat oleh ahli bid'ah Yang kemudian mereka Tetapkan dengan nama Selawat ini dan itu ada banyak Ada selawat bateria Ada selawat naria Macam-macam selawat Macam -macam selawat. Hmm. selawat yang sebenarnya ini Jumlahnya banyak sekali sampai ratusan Salah satu contohnya Selawat buatan ahli bid'ah Allahumma salli salatan kabilatan Wasallim salaman taman Ala Sayyidina Muhammadin Alladhi tanhalul bihi Tanhalul bihi al-uquda Dan seterusnya Ini surat bil-ayam Di dalamnya terdapat Lafas-lafas yang syirik Yang ketiga atau menentukan Bilangan dan waktu atau tempat Tertentu yang mana syarat Yang agama kita Islam Tidak pernah mana ini kalau yang dibaca selawat yang sunnah. Bagaimana kalau yang dibaca itu selawat yang yang bedah? Yang keempat atau memberikan ziyadah tambahan atau selawat yang sahih. Contohnya tambahan Sayyidina dalam selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Ibrahim. Inilah yang ada di dalam sebagian ada yang ada di dalam kitab ini kita kecil ini tapi saya kira telah mewakili dan mencukupi bagi orang yang mau kembali ke sunah Nabi Muhammad alaihi salam dan selanjutnya kita akan soal jawab untuk melengkapi mana yang belum kita bahas dan mana yang Qur'an